Som agendasättare nummer 13 lyssnar vi till en av de allra största i skrået. Under min intervju intervjuturné av maktens män och kvinnor i sportmedia har ett namn ofta poppat upp i positiva ordalag. Veckans gäst i podden är Lasse Granqvist. Kring nio år förkunnade Lasse att han lämnar radiosporten efter nästan 25 år där och satsar helhjärtat på tv-formatet istället. Vår intervju ...genomfördes kort innan detta och behandlar alltså Lasses tankebanor innan beslutet var officiellt. I övrigt blev det ett samtal koncentrerat kring sportjournalistik, referering och arbetsmetodik. Mer så än vanligt i den här podden skulle jag säga. Vi talade om Lasses kontakt med sitt känsloliv och hur det hjälper han att bli en bättre kommentator... Vi diskuterade också kritiken han fick av svenska folket efter tre kronor vitryssland i os hocken 2002 samt hur radioreferatet har utvecklats över tid. Vidare berättar Granqvist om den misslyckade karriären som sportchef på Radiosporten och hur han och kollegor Tommy Åström och Jens Fjällström käblar om produktionen på gemensamma bolaget JLT. Ett viktigt erkännande inträffar i Andra halvan av podden då Lasse medger att han saknar Premier League-fotbollen så mycket att han har svårt att titta på via satssändningar ifrån den samma. Samt att han inte har varit ledig på fem år. Och så är det, det där med AIK. Kan man vara opartisk och objektiv när man stödjer ett lag så troget som Lasse gör AIK? Han delar hur som helst ut en känga om det där till Aftonbladets Marcus Leifby. Tidigare i den här podden. Mycket innehåll som ni hör. Maila mig med synpunkter på agendasattarna@gmail.com eller nå mig via Twitter där jag heter Anders Sedhamre. Nu lyssnar vi. Här är Lasse Granqvist. Mm. Lasse Granqvist, välkommen till podden. Tack så mycket. Um, till slut får vi säga. Jag ja. var ju tvungen att flytta vårt förra tänkta träff. Jag blir de översenade. Ingen problem, det händer. Det är ganska många som gör det. Ja, jag kan tro Stort att tack det för att, den här, att vi fick till det här. Vi sitter i Hangaren heter den på Sveriges Radio. Ja, alldeles rätt. Hangaren är ju den stora entréhallen egentligen. Och nu är den ju, den är fylld med pelare och ser ganska sterilt ut. Men nu är den ju supermysig jämfört med vad den har varit. För de har gjort om ett café i mitten. Eller försäljningen av kafeteria i mitten av den här långa, vad kan det vara, 50 meter långa inmarschen mot radiohuset. så Även om du tycker det så är det mysigare det här nu det har varit. <laughs> när jag var här för några år sedan för så såg det ut, det var lite mer stasi om man säger så. Ja jag. det är känslan och man har en lång, den här långa tunga vägen liksom fylld med övervakningskameror också för övrigt när man går fram till receptionen så, här, så det är tungt. Och sen något år tillbaka har jag inget entrékort här heller. Jag är ju frilans åt, åt Radiosporten i Sverige radio. Så jag måste in och anmäla mig varje gång. Och det är där jag vill börja. Jag låter alla gäster beskriva vad de gör yrkesmässigt. Vilken roll har du? Jag är programledare och kommentator, referent av idrott i radio och tv. Och jag vill påstå att jag är journalist. Det vill säga det med journalistikens grundvalar jag står i min yrkesroll. För... Vilka för då? I radio jobbar jag för Radiosporten, Sveriges Radio. Det har jag gjort i 25 år. Nästan på dagen faktiskt. Snart jubilen. Eh, och eh, i tv-sammanhang är det i Bonnier-gruppen. Eh, för gamla Kanal Plus som numera heter Simor. Eh, och i och med att då är ägda TV4-gruppen så innebär det att jag också gör en del jobb för TV4. Jag har sett gamla Youtube-klipp på dig där du refererar bordshockey, vill jag menas. Mm -hmm. eh, och där får man känslan rätt tydligt att du var... Med ett syfte på väg till den här rollen som du har idag. Hur ung var du när du visste att du ville syssla med ungefär det här? Slutsatsen håller jag med om. Jag, jag ringde ju radiosporterna i gymnasiet och frågade vad man skulle göra för att få kommentera sport i radio. Mm. Och då var svaret gå till journalistskolan. Och då gjorde jag det kan man ju säga. Och då på den tiden var, var, då var jag alltså, jag kom in på journalistskolan 1980. Och, så jag var 20 år. Så min första vecka vid Radiosporten, första veckan i augusti 1987. Och sen fick jag, då var Tredje terminen i, i, i studierna var då praktiktermin på Journalistskolan vid den tidpunkten. Det var bara två år i utbildning, fyra terminen, tre termin var praktiktermin. Och den fick jag i sin helhet på Radiosporten. Så jag kom till Radiosporten 16 januari 1988. Och jag, vi har haft en stor diskussion om det här, jag och Tommy Åström som är Sveriges radios superskickliga friluftsreferent och en kollega till mig på Simor och en mycket god vän för övrigt. Men vi har haft faktiskt till och med kalendrarna framme och räknat dagar för han hävdade att han var den yngste någonsin att komma in vid Radiosporten. Lars Gunnar Björklund var ju det länge men jag är yngre än Lars Gunnar vilket han också vid den tidpunkten här är 25 år sedan erkände. Så det var ingen diskussion, men Åström kom här och muppade på så att han var yngst inn någonsin. Men jag, hade, jag vann med 16 dagar tror jag, eller om det var 20, jag kommer inte ihåg det, exakt nu bara för det. Eh, eller var det 26 dagar, eh, Så jag är en yngst inn eh, Att få mer eller mindre fast anställning då. då började jag med praktik. En hel termin som, blev, som var januari till maj 1988, sen blev det sommarvikariat och därefter blev det OS-vikariat för att OS sol gick i oktober då. Och sen blev det vintervikariat och det blev julvikariat och sen blev jag mer anställd. Så att jag kan räkna mig på Sveriges Radio sedan den 16 januari 88. Var det viktigt för dig då att, bli, att vara den yngste fasta anställd? Nej, inte då. Absolut inte utan det går ju på rus. Du vet ju själv hur det är i den här branschen. Det är ju bara roligt. Det är väldigt sällan man stannar upp och reflekterar om nåt annat att att jag har kul på jobbet. Det är den enda iakttagningen som man gör. Nej, det var inte viktigt. Men det var när Åström kom och hävdade det. Då kom kalenderna fram så Jag kan inte falla mot Åström. Nej, det går Rakt på sak lite. Jag har intervjuat tiotalet personer nu i i sportmedievärlden. Många nämner dig som ledstjärna i branschen. Och med bakgrund av de utmärkelser som du har fått vid många tillfällen som... Bäst programledare, bäst kommentator. Jag känner inte till exakt alla, men det, det är ju en rad nu. Hur, hur hanterar du det interna skärnskapet i branschen som du har? Eh, alltså dels ser jag mig inte som, som en, en, inom citat sagt, stjärna. Eh, jag och Tom, just, som vi nu snackade om, håller ju utbildningar i, i konsten att referera. Och har gör vi det i två delar, Konst att referera i tv och konsten att referera i radio, det är inte samma sak ehm. Och varje gång man får chansen att prata om hur det är att referera, nu pratar jag inte om programledare utan att referera då. varje gång man får chansen att göra det så märker man eh, hur mycket bättre jag kan bli. <laughs> hur mycket intryck jag tar av ett sådant samtal. Jag ska inte egentligen säga att det är utbildning utan det är mer ett samtal, det blir en diskussion eh, med de som är där. Allt från en, att man går in väldigt djupt på enskilda personers referat. Man kan vara tre eller fyra i en sån grupp. Eller att man är en stor grupp på 20-25. Det blir ändå ett samtal, en diskussion. Och då är min reflektion efter de där snacken alltid att just det, så kan man ju göra. Att jag inte tänker på det. Och så, vidare. så drivkraften av att hela tiden utvecklas är för mig väldigt stark. Jag stannar synnerligen sällan upp och funderar över vad jag har gjort eller inte gjort. Och lyssnar nästan aldrig på ett helt, en hel match i efterhand. Jag menar, har det varit en, en stor händelse, Sverige, Tyskland, Sverige blir 4-4, då hör man ju referatsnuttar såklart. För det, det återkommer ju hela tiden i radioutbudet. Eh, men hela matcher lyssnar jag nästan aldrig på, tittar nästan aldrig på hela tv program efter hoteller, eh, Utan går vidare till nästa jobb bara. Eh, och det är något sätt så att jag lever mitt i det någonstans. Av det skälet reflekterar jag inte över. Eh, över att jag skulle vara någon stjärna. Framförallt inte i ögonen av kollegor. Därför att jag har så mycket att hämta från kollegorna. Hur jag ska göra jobbet. Alltså jag sitter i fikastund och snackar med Robert Pärlskog, löpande återkommande fikaträffar. Jag håller Robert som en av de absolut bästa TV-referenterna under många år. Han kanske fortfarande är på den nivån. För, för några år sen var han. När han och Claes Helgen gjorde handboll för Part tre mästerskap jag minns inte exakt. Jag kommer skicka sms till Robert så att det blir inte bättre. Det var optimalt, tyckte jag. Jag är inte handbollskille på något sätt. Men jag, fick, jag fångade dessutom av hans yrkesskicklighet. Palsko kan köra och göra en match of tube sitta alltså för TV-kommentering eh, hemifrån. Eh, och, och jag tror att de hade det var en spansk match, det var en lördag kväll han satt där. Och det var bara så bra. Det var liksom så optimalt på något sätt timingen i eh, vilket det är helt avgörande för att du lyckas i referat. Eh, så det är med väldigt mycket att snacka med. Mats Stramber träffar jag en kollega här uppe vid Radiosporten, Sveriges Radio i många många år. Eh, träffar jag också löpande. Så, så att det liksom det är drivkraften av att lyssna till andra, drivkraften av att, att hela tiden utvecklas. Att inte heller stanna upp och lyssna på det jag gjort eller titta på det jag har gjort. Det gör att jag lever väldigt mycket i nuet. av den anledningen, det var ett himla långt svar på din fråga, men av den anledningen känner jag att jag inte upplever någon stjärnstatus eller någonting. Så. Är det inte trevligt att ha respekt och beundran av sina kollegor? Jo, absolut. Det är ju bättre än att folk säger att du är en jävla skithög. Så det är klart att det är det. Det är klart att det är det. Men det viktigaste är ändå hur uppfattas det jag gör av den som tittar och lyssnar? Det är ju det som är min publik och det är ju det som jag tycker är den viktigaste drivkraften. Tänk alltid först och främst på publiken. Vilken egenskap tror du att du har som har gjort dig så där framgångsrik som kommentator och nu lite mer på senare år som en programledare i tv? Det är nog. Jag är en väldigt ärlig person, alltså ärlig och uppriktig och jag tror det är viktigt att vara det. Alltså trovärdig, trovärdig som, i, i sin yrkesroll. Det tror jag. Sen är jag sån som person. Jag är rätt passionerad, eh, engagerad och, och känner mycket för det jag, eh, det jag gör. Och då tror jag det smittar av sig också. Det finns en ärlighet och uppriktighet i, eh, i, i, eh, i samtalet liksom, i, i det jag gör. Hoppas det. Det är kul att säga det. För jag intervjuade Peter Johansson på Simor ja. för den här podden för några veckor sedan. Och han sa det här är citatet. Lasse har så fin kontakt med sitt känsloliv. Mm. Det är därför att språket bara kommer flyta mm. nu. Någon. Mm. Stämmer det? Det tror jag stämmer. Det tror jag stämmer. Petter är ju en av de största talangerna vi har i den här branschen. Men så många som är skickliga i det här så har man alltid en kamp med sig själv. Och Petter är, jag kommer ihåg, vi gjorde 2008, jag och Petter i radio. Från midsommarafton. Det var alltså Turkiet-Kroatien. Var i kvartsfinal? Jag tror det var kvartsfinal i fotbolls I Wien. Och vi kommenterade den fem minuter var. Så han började fem minuter, sen körde jag match minut sex till, till tio. Då. Sen körde han 11 till 15. Så körde vi matchen rakt igen. Det var ju en enorm match. Det blev i förlängning. Och det, eh, det var väl Kroatien som var det, det var, som gjorde ett sent mål i förlängningen. Och, och trodde de hade vunnit. Och så kom ändå en kvittering på det. Alltså det var ju alldeles absurt, med straffar. Och då var det liksom så att jag kände att Petter har kompetensen och kunnandet att bli riktigt, riktigt bra radioreferent. Sen valde han ju TV. <laughs> och det tycker jag är lite spännande, därför att han har ju förmågan att göra både och. Och det tror jag är en speciell egenskap. Men Petter funderar mycket. Och jag ska egentligen säga men han funderar, jag ska säga och Petter funderar mycket. Det vill säga, vem är jag för att fungera? Och därför är det du säger, förstår jag att Petter har sagt, man har en relation... Naturrelation till Liv, därför att då blir det väldigt naturligt också i språket. Du, alltså då set, sitter allting tillsammans på något sätt. Jag behöver inte spela en roll, jag behöver inte gå in i eh, ett tänk på vad jag ska säga. Därför att jag är sån, sån person. Samtidigt som det finns de som är djupt kritiska till det. Eller rikt, liksom som ifrågasätter hur kan man vara sån och gapa och skrika och bla bla bla. Eh, och det får jag respekt för också. För så är det. Men det är verkligen jag och jag är inte vi brukar prata om Björge Lillelien, det här klassiska klippet från 1980 när Norge slår England, hur nu det kunde ske då, i fotboll. Men 3-2 var det va? Eller sånt där. Och, och, han, det, det klippet spelades ju hela Europa sen och såklart också i svensk tv. När han liksom säger att Norge är bäst i världen och Norge är, gör slottet Valle och han pratar om Lord Nelson och Trafalgar Square och Margaret Thatcher. Och jag vet inte allt vad det är. Det var ju briljant i, i slutet, men Allt var ju nertecknat. Han har ju skrivit i varenda grej. Sen satt han suttit före matchen på hotellet och tänkt att om Norge slår England, vad ska jag säga då? Så har han skrivit ner allt alltihopa detta. Och när det händer, då är han nog att ta fram den papperslappen framför sig. Och så drar han allt det han har skrivit. Och det låter som det absolut mest lysande talet till norska nationen som bara kommer från hjärtat. Och det vill man ju ha i det läget. Och han får det låta som att han kommer på det just när, när, när, när händelsen inträffar. Det är har du gjort så någon gång? Skrivit nej, ner nej, någonting nej, och sedan läst det, nej. det spontant? Eh, nej. Däremot har jag skrivit ner eh, öppningar i program. Eh, ett har körde jag med det att jag skulle alltid hälsa välkommen när jag gjorde öppningsmatcher i stora turneringen, alltså fotbolls-1 och fotbolls på respektive språk. Så fotbolls-VM 98 öppnade i, i eh, Frankrike så hade jag skrivit ner välkomstanförandet på franska. då. Monsieur dame, bonjour, bienvenue, bla bla bla bla, och så vidare. Och, och då är det bra att ner när jag inte talar franska flytande. Men inte, nej, ingenting. Jag tror på, jag tror på det direkt. Jag tror att levande idrott är så, så suverän i att det som sker, det sker här och nu. Och det ska speglas här och nu. Och därför måste du vara oerhört exakt i din egen bedömning när det händer. Hur stort är det är. Och det måste du klara av att värdera. Alltså när Sverige kriterar mot Tyskland till 4-4, hur stort är det? Och det måste göras av de som kommenterar det just där och då. De har inte tid och möjlighet att slå upp i uppslagsverk och konstatera hur långt tillbaka ska vi gå, utan det måste bygga på den du är. Och du måste bygga på din kompetens och din kunskap just nu. Petter och jag snackade om just den matchen. Och då sa han, jag hade bestämt mig lite för hur jag ville låta om vi skulle förlora med 0-6. Om vi skulle klara ett hedersamt 1-1-resultat. Eller kanske till och med vinna här. Mm. Om han bestämde sig för det innan så kunde han vara mer förberedd när någon av de här tre eller fyra mm. olika scenarion föll ut. Mm. Jobbar med någon sån typ av metodik? Nej. Men det beskriver skillnaden mellan mig och Petter. Eh, faktiskt. Tycker jag ganska bra. Eh, nej men jag, jag skulle inte klara det. Jag skulle inte klara av att och försöka lista ut. Eh, vad betyder det här nu då? Vilken nivå ska jag hålla nu? Utan det händer här och nu. Eh, och då behöver jag leva i det skendet när det händer. Och bygga vad jag säger och hur jag agerar på min erfarenhet och på samarbetet och samspelet med den jag är där tillsammans med. Och den matchen gjorde jag med Ralf. Vi har ju, Ralf Edström och jag har ju jobbat ihop sedan 1990. Vi gjorde vår första landskamp i april 1990. Eh, och, och vi har liksom vuxit ihop på något sätt. Vi, vi använde faktiskt ett sådant referat nyligen. Det är en parentes, men eh, när, när vi hade en sån här konst- och -snack, jag och Tommy eh, och Ström, då, då hade vi referat från Sverige och Tyskland. Vi lyssnade i 20 sammanhängande minuter eh, och analyserade. Och kom fram till att det går inte att använda som utbildningsmaterial. så det är så mycket som är så otroligt fel. Alltså i ett yrkesmetodiskt perspektiv. Hur ska man ta sig mm. an en landskambit som man refererar Så mycket som är fel. Men det blir ju mycket som blir väldigt bra. Så Ralf är ju, det blir ju humor. Mitt i all dramatik, mitt i all som är, så är det så skrattar ju de som sitter och ljud. Därför Ralf är liksom... Och vi kompletterar varandra på ett speciellt sätt efter alla de här åren. Det har ju med personlighet att göra också. Men nej, jag skulle inte kunna säga. Ja, Sverige, alltså Vitryssland 2002, den svenska förlusten, vilket måste vara det största svenska idrottsfjälskot någonsin. Eh, med det laget mot ett Vitrysslag som ju var på en helt annan nivå, alltså uppe där kan Men då gick jag ju rätt hårt åt kronor. Inte, jag vill bli anmäld till granskningsnämnden, inte fälld på något sätt, så det var inte så hårt. <laughs> det var faktiskt korrekt med det. Men jag är kritisk och varit ganska högt normläge. Och det funkar inte. Då blir folk förbaskade. Alltså Sverige, vi, om man, alltså här kan jag bli hur djupsignig som helst. Men alltså om du tittar på referatkonsten i svensk, hur man refererar i Sverige, som man säga. Lennart Hyland, pratar om radio nu. Lennart Hyland förädlade det Sven Järring gjorde. Så en började man ju prata om saker som händer när det händer. Direkt sändning. Det var det stora han gjorde. Men Lennart Hyland såg till att göra det vi gör idag. Han införde positionsbestämningar, han införde tempovariationerna, han införde egentligen målarfärgen till radioreferatet. Det är precis det vi gör idag. Exakt precis det vi gör idag. Det, det som har hänt under senaste två decennierna, som jag har varit med och påverkat möjligen, eller i alla fall märkt att det går, det är att det är numera helt okej okay och nästan uppskattat om du visar passionerade känslor när det går bra för Sverige. Men den svenska radio- och tv-publiken är inte lika intresserad av att du ska vara överdrivet förbannad när det går dåligt. För Den svenska mentaliteten är, nu har vi förlorat, nu ser vi fram till nästa match. Så det pratar man inte för mycket om. Vi förlorade, nu vi pratar, pratar vi inte mer om det. Däremot så har vi blivit bättre på att bli glada och glädjas åt det som är bra. Så det som har hänt är att Lennart Hylands grunddel har blivit mer passionerat glädjemässigt. Men du kan inte bli hur kritisk som helst för då reagerar folket som. Så, så där skulle jag kunna tänka mig att jag skulle hamna i en sån där fiaskoläge igen när nu var nu som skulle kunna vara värre än Sverige-Vitryssland. Så kanske jag skulle göra det annorlunda. Jag skulle tänka, då skulle jag kanske låta till något system i huvudet på mig som säger att nej men vänta nu. Jag tror inte att publiken vill höra dig sitta originella över det här utan tyst istället eller andra tonläget. Så där möjligen skulle du kunna få att man skulle tänka på tomläget och alla Petter. Jag har en fråga i anslutning till det. det ska inte bli någon citatfäste här men, men nu har jag några till här. Det går inte att hålla på, jag slutar. Svensk fotbolls största mirakel. Mm, det, är mm. det är inte sant. Allt skiter sig för Ghana. Det här är mm. fyra olika stat som du har sagt i mm. olika matcher. Mm. Kan du stå för de här, säger i efterhand? Eller känner du jag blir meddragen på plats? Jag kanske borde tona ner mig lite eller växla mm. upp. För de kan du utvärdera mm. dem i efterhand. Mm. Nej, så alltså jag tror jag står för det. Och det är samma sak med Vitryssland. Jag står för det också. Det vill säga, om du skriver ner det som är sagt. Jag står för varandra ordet av det som är sagt där. Alltså, vänningen mot Finland var ju alldeles makalös. Och den vändningen 2003, det är det här citatet med att jag orkar, det går inte att hålla på längre, jag slutar nu. Det har jag bevisligen inte stått för. Man <laughs> fortfarande på i branschen. Men alltså då, då ska du se det mot att det var 2002, fiaskot var mot Vitryssland. Detta var året efter. Sverige låg under med 5-1. du Nilsson var ifrågasatt som förbundskapten. Man liksom pratar med skrivande journalister om de krönikorna. De skrev när det stod 5-1 Finland på tavlan, Hartvall Arena, Helsingfors. Få, få... Inramningar kan vara så tryckande, nationalistiska, som när Finland är på väg att besegra Sverige i ett hockey -VM, i Alltså det blir ett sån tryck. Nivån, ljudnivån, decibelnivån är maximal. Och så vänder det. Alltså den är, den är mycket speciell. Så det, det var definitivt så. Allt skiter sig för Ghana, ja definitivt. Jag menar den var ju helt vansinnig i den situationen. Där, där alltså... Afrika har aldrig varit, alltså kontinenten Afrika har aldrig varit i semifinal i ett världsmästerskap i fotboll. Nu spelas mästerskapet i Sydafrika. Ghana spelar kvartsfinal mot Uruguay. Eh, och får alltså möjligheten, det sista som sker i förlängningen, är att Ghana får straffspark. Soares utrött kort, Ghana får straffspark och kan alltså sparka afrikanska kontinenten i dess första semifinal någonsin. Det är matchens sista spark. Så bränner de det. Det var någon flagga som gick runt bland kontinentens presidenter och man skrev på eh, och överräckte i Ghana vid frukosten laget hade för att hela Afrika stod bakom deras prestation. Hela Afrika höll tummarna för att de skulle lyckas. Eller i alla fall merparten av Afrika. Jag, jag kan inte liksom kryssa för varje land. Men. Och så missar han. Och han bränner ju rejält. Han skickar ju den. Alltså den är ju en jättemiss. Sen gör han mål sen när han lägger sig in i straffen men de åker ändå. Men alltså så att och som det där blev, när, i och med att de åkte ut också, så var det ju verkligen så att allt skiter sig för. Mm. Så värderingen, du, Värde, ja, du värdering... känner att du har gjort rätt värdering? Ja, jag känner att har gjort rätt värdering där. Och lika så i mirakelfrågan. Alltså det, och det är det som lite grann är avgörande, därför att skulle man sitta efter och tänka, min gud att vi. Men jag tror att det är svensk fotbolls största mirakel. Samtidigt, det, det är nog, säger jag, nog, om jag rätt i referatet, det är nog svensk Så att det finns en liten... Eh, Fin Finlandsmatchen säger att det är en, en vändning som, som bär bragdets stämpel, säger jag till exempel. Att det, är liksom, det finns ju någon sorts ordmässig reservation för att det kanske inte ändå är så. Liksom. För man vill ju inte hamna i det läget av att sitta och för. ångra sig efteråt. Det kan man göra någon gång säkert, det har nog alla gjort. Men man kan inte göra det återkommande, då tror jag man är helt fel på det. Utifrån så tror jag att många upplever att det är en hård konkurrens i vår bransch. Mm. Vad kan du säga om det? Du ja. måste ha Under dina år måste du ha träffat och sett massa kometer som flyger upp och sen kanske tar steget ja. tillbaka. Eller vad som helst. Liksom. Hur är konkurrensen egentligen? Men vi, alltså vi är ju ett, ett jantelags folk i Sverige. Och det tror jag gäller i alla branscher. Och ja, det är klart att det är så i den här också. Och här slåss man ju om folkets gunst. Så det blir ju väldigt speciellt. Det blir väldigt speciellt. Så visst är det så. det är en konkurrensutsatt bransch. Jag, jag tycker det är viktigt. Jag försöker hålla en rak linje. Jag försöker hålla en rak linje av att jag, pratar, jag försöker inte, jag undviker att prata skit om kollegor. Jag vet vilket utsatt jobb det är. Jag vet vad som påverkar för att kunna göra ett referat bra eller dåligt. Det finns krönikörer som skriver i morgon och kvällspress som sitter där med sina åsikter och synpunkter som visst... Ja, jag... Jag tycker det, det, det... Jag vet att det... Så att jag försöker undvika att snacka om, om, om... När jag vet att det kan vara rätt tufft som, som leder till den här situationen som uppstår. Ehm, och sen försöker jag alltid vila på min egen kunskap, min egen erfarenhet rutin. Nu har jag ju hållit på så länge. Jag har ju varit ung och lovande och när jag träffat med Engstrand... Idag så tycker han fortfarande att det kan bli något av dig, hörru, säger han. Eh, för, för han har ju gjort den här resan. Men jag kan känna efter 25 år nu att jag har tillräckligt mycket rutin och erfarenhet för att veta vad som krävs för att jag ska vara bra. För att veta om jag har gjort ett bra eller ett dåligt jobb. Och jag gör många dåliga jobb. Robert, Robert Persson, och Robban, vi snackade om dem förut, han tycker ju aldrig att han är ett bra jobb. Och jag tror också att alltså man ska inte heller fastna i att, att man hela tiden kan bli bättre. Utan någonstans måste man känna att jag har levererat ett resultat som är rätt bra. Jag gjorde vad jag kunde. Det här var liksom. Men däremot om jag är, tycker att jag är dåligt förberedd, vilket kan hända någon gång, eller om jag inte liksom, är nog på inför en match, då blir jag orolig. Alltså, är... Varje som lyssnar har... Det är min förbannade skyldighet att vara absolut maximal varje gång jag jobbar. För det har du som tittar eller du som lyssnar absolut rätt att kräva. Så är det bara. Och, och då innebär det att man får jobba rätt hårt för att klara det. Och därifrån kommer pressen. Jag tror den absolut tyngsta pressen, jag vet inte vad Petter sa på den punkten, men... Jag tror att absolut tyngsta pressen kommer från mig själv. Det är inte vad som kommer att stå i tidningen eller vad som kommer att komma mejl om. Folk är förbannade för att håller på nån lag hit och dit. Eh, utan det är för att jag, jag sätter den pressen på mig själv. På vilket sätt har könsfördelningen förändrats under de här 20-25 åren som du har varit inne i branschen nu? Det kommer fler tjejer. Eh, jag kan tycka att kommer ganska, alltså det var ganska få tjejer som kommer fram. De flesta redaktionerna eh, arbetar ju ut... Alltså, utpekat, pinpointat för att hitta fler eh, kvinnliga referenter. Det finns ju kvinnliga programledare, eh, men det finns ganska få kvinnliga referenter. Eh, Åsa Edlund, eh, Åsa Jönsson på, på eh, SVT var väl den enda som kommenterade det Och gjorde det ganska länge. Eh, nu har ju Radiosporten ett intressant namn, i Susanna Andréen. Det är många som pratar om henne, så får får väl liksom höra från alla håll att hon är... Jag känner henne för dåligt för att veta om... om eh, de hanterar det eller hur hon hanterar det. Men jag tycker det är konstigt att det egentligen inte kommer fler fler tjejer. Jag vet inte om det. Alltså jag tror att redaktionerna jobbar ganska uttalat med. Jag vet ju Sverige har du haft ett säkert utbildningsprojekt för tjejer. Och då har du fått fram fler. Eh, Lena Sundqvist finns ju också på radiosporten, som är med den här intensiteten eh, eh, naturligt i sitt sätt att prata, i sitt sätt att vara. Eh, vilket jag tycker är jättebra att lyssna till. Så det är på väg fram. Men, eh, Troligtvis beror det på att urvalet är, är, är, är beroende av, alltså, av att det finns många fler killar som i grunden har varit intresserade av det här än tjejer. Sen om det är på väg att ändras eller inte vet jag inte. Tittar du på antal aktiva som finns i olika idrotter så är det ju oftast, vi pratar lagsportar i alla fall, fler killar som håller på än tjejer. Vilket innebär att urvalet av att vara idrottsintresserad någonstans från grunden rimligen borde påverka hur många tjejer som också håller på. Men det här är, alltså det har ju varit en mansdominerad bransch, absolut, men jag tror att det, det är vi förhoppningsvis en, en god bit ifrån. När vi får uppleva den första VM-finalen eh, i fotboll, eh, kommenterad i, i svensk tv, svensk rad av en tjej, det vet jag inte. Susanna är väl den som är närmast. Mm. I slutet av 90-talet tror jag försökte du på att vara sportchef på radiosporten helt enkelt. Mm. Vad hände? Per Josefsson som nu gått i pension, som var chef på Sporten då, slutade, blev inte kvar. Det var konsultrapporter och enskilda delar av Sportens redaktioner i landet hade synpunkter på, på ledningen i Stockholm och så vidare. Så Pelle fick inte vara kvar som chef och då löste man det så att man hittade den bästa interna lösningen som alla kunde acceptera. Som framförhandlad lösning eller man ska säga. Och eh, då var det jag. Och jag var dum nog att gå, tacka ja. Jag tyckte att det kan väl ta. Fullständigt idiotiskt för att jag skulle vara kvar som referent på halvtid och leda redaktionen på halvtid. Och uppdraget ingick att ena redaktionen, alltså Stockholm är landet. Jag byggde upp en sensationell, rörig organisation med, med en evenemangssida och en programsida. Och Björn Geijer, eh, som numera är på TV4... Eh, och Per Forsberg som vi jobbar för ViaSat idag, de två blev enhetschefer för de här två delarna då och satt i någon ledningsgrupp. Tanken var kanske god. Eh, och vi gjorde ett bra, men jag sa, ja, det funkade ju inte. Jag hade ju en oerhört hög ambition. Eh, och som vanligt när jag gäller mig jobbade jag dygnet runt. Och eh, det funkar inte. Det kraschade helt enkelt. Eh, och då sa jag det till företaget att... Eh, Företag kom också med vissa propåer som jag inte köpte. Jag var liksom inte företagets representant på radiosporten utan jag var mer radiosportens representant mot företaget på något sätt. Så det blev liksom fel. Eh, och jag köpte inte alla delarna. de hade som idéer. Jag krävde att få en, en vicechef som kunde agera i mitt ställe. Och jag fick inte det tjänstutrymmet och då eh, sa jag upp. Det gick liksom personalansvar, alltså De som är chefer, jag beundrar många av dem därför att ha personalansvar är, är, är tufft. Mm. Idag äger du ett mediebolag då, som du berättade initialt, GLT tillsammans med Tommy Oström och Jens Fjällström. Ja, ja vi är, är de tre huvudägarna. Det finns fler, men vi är de tre huvudägarna. Ja. Ja, rätt om jag var fel, eller förklara det hellre själv. Ni levererar sportsändningar till Gamla Kanal Plus, nuvarande Simor. Ja, helt rätt. Alltså, vi svarar för journalistiska innehållsproduktionen i Simors samtliga sändningar. Mer eller mindre, inte riktigt alla, men, men mer eller mindre. Så när du ser en allsvensk match på Simor eller en match i hockey så är det producerat innehållsmässigt av, av, av ILT, då, som är det bolaget som gör det journalistiska innehållet. Sen ansvarar vi också för teknisk bemanning vid sändningar alltså de som går från studion till vi till att bemanna med teknik. Det är rätt mycket folk inblandade för att göra de här studieproduktionerna. Det är det mycket, men det är väl en 10-12 är färdig. Och det ansvarar vi också för. Så vi sköter tekniska bemanningen och alla resorna till Simon är en ganska stor uppgift. Det känns som ni tre har rätt starka viljor, alla tre, om hur man gör sport mm. i, i tv. Hur, hur fungerar det när ni tar gemensamma beslut? Och så där? Är inte det svårt? Jo, det är jättesvårt. Och jag, alltså, jag har ett annat bolag med Tommy Åström som heter Lars i AB. Det tycker vi var jätteroligt när det kom. Lars Tommy. Jag, då var ju Lagerbäck och Söderberg. Vi ringde, snackade faktiskt med dem eh, om det var okej okay att vi hette Lars Tommy. Men. Eh, och jag och tom är nära vänner ska jag säga, men eh, vi sopar ju på varandra rätt rejält. Så alltså. det har blivit lite lugnare med åren. Vi har väl lugnare ner oss. Men eh, vi har mycket olika uppfattningar och åsikter. Eh, vi ser ju på, på vår del i produktionsbolaget på olika sätt. Jag menar på att, att eh, och det är bättre, jag kan liksom bara för, prata för mig. Men jag, jag menar på att ett produktionsbolag, det, det, så visst, det är, huvudlinjerna läggs av ägarna såklart och av styrelsen. Men sen måste ju produktionen skötas av, dem, av den här redaktionen som finns. Det är helt omöjligt annars. Så redaktionschef, produktionschef och redaktion ta hand om produktionen. Jag vill liksom inte, om huvudvägarna ska springa och lägga sig i detaljfrågor så blir det fel. Och jag skulle själv tycka att det var svårt att jobba i en sådan organisation. Så att jag, jag, jag ser mig liksom inte som, jag ser mig som en programledare i det fallet och är bara med i, och jobba på det sättet. Sen har vi delat upp det på olika sätt så att Tommy till exempel är ju körschema-mallansvarig. Man mallar ju körscheman, det vill säga man bestämmer i grund och botten att ja, du vet ju hur som är på med tv, men alltså man bestämmer alltså hur ett program ska se ut, ett hockeylördagsprogram ska se ut i grund och botten så det finns en rytmik i det på något sätt. Eller en fotbollssöndag som det heter så det finns. Och de gör ju Tommy. Tommy är ju, Tommy är ju den skickligaste tv-mannen av oss. Du vet, det här med kameror och vilken kamera man ska titta, hur många, är det en steady eller en jib? Eller, nej, du vet, jag fattar ingenting. Men det, och det kör ju han med. Ju färre kameror desto, desto bättre brukar jag säga det, för att då vet jag vilken jag ska titta i. Jens är väl mera den, uh, han är ju norrlänning från Västerbotten från början. Så han har ju de generna i sig. Så han är ju den lugnare, resonerande, nästan lite mer filosofiska av oss. Jag Jobbar också med affärsutveckling. Jag är väl med den som vill längre fram än de flesta andra. Liksom, och se en helhet av vad man skulle kunna göra för att utveckla. Eh, där är jag. Jag tror till exempel att, eh, jag tror att vi kommer att få se mindre av tv-tv. Det vill säga det vi har idag. Idag, idag har du en, en kanal i form av Simor, som sitter och väntar på filmerna som kommer, den ordningen de visas eller det, eh, du sitter liksom och, och har ett sportuppbud kanalbundet. Jag tror mera på det som finns i, på nätet. Alltså du kommer plocka hem det du behöver som, liksom i din läsplatta. Eh, och där det finns allt. Det är de nätjänsterna du kommer att använda. Du behöver inte dina digitala boxar som du har idag. Utan du kommer att gå därifrån och sen koppla den upp till tv när du är hemma. För då har du har Som Apple har idag Apple TV har idag. Du tar upp signalen bara så ser du det på tv. Det är HD-kvalitet vi snackar om rakt av. Liksom. Så jag tror att TV tv-tv-delen kommer att minska. Jag tror de som blir mest framgångsrika idag som listar ut hur man ska finnas i det nya systemet. Och gör det ganska snart. Mm. Sen vet jag när man pratar om att man säger ja, men 90, 95, 98 procent. Och Tittar mitt idag igen ändå en vanlig hederlig, inom citat sagt tv, via min digitala box jag har hemma. Men den kartan kan skriva som ganska rejält. Ja. Men rent redaktionellt då, i GLT. I vem bestämmer vem som ska kommentera och IFK Göteborg, vem som ska vara programledare och så mm, Det gör inte GLT vet det. det gör Seymour. Seymour alltså, eh, är ansvariga för talents, det är ju lustigt, men talent är ju den som syns i rutan på tv-språk. Det är ju mycket intressant, men oavsett, alltså Arne Hegefors är en talent. Det vill säga en talang då, per översättning. Men det är Simor som bestämmer och de har ju kontrakt med sina respektive kommentatorer. De, den ska kommentera x antal matcher och den ska vara programledare för de här programmen. Det har ju de kontrakt på. Så de lägger ju mallen för vem som ska göra vad. Och sen är det ju Johan Seligqvist som är exekutiv producent på Simor som sköter schemaläggning. Så det är han som får frågan om vad fan fick jag inte kommentera den matchen. Så jag får dessvärre inte bestämma vilka matcher jag ska göra, det får Johan göra. Skulle du kunna tänka dig att jobba för um, ett annat bolag via Satt eller t 4 Ja, marknaden är ju så. Alltså det är ungefär som att fråga en spelare kan du tänka dig att lia annanstans. Och det är klart att, att, att om, om du har en bild där Simon är ha med sändningsrättigheterna för, för både Elitserien och för all Allsvenskan så kanske det är inte lika attraktivt att vara kvar. Men det tycker ju samtidigt Simon själv. De vill ju inte sitta med programledare och de inte har, någon, har kommit att ha någon innehåll. Och då är, skulle man lika gärna kunna vara... Jag saknar Premier League jättemycket vi hade tycker jag eh, alltså vi som gjorde programmet hade himla kul i alla fall sen vet jag inte vad tittarna tyckte. <laughs> med, med Jens Fjällström gimnasdagkvist och jag som körde Premier League lördag som det hette efter Hegelforslörar lördag. Eh, så jag, jag, jag har fortfarande svårt när jag tittar på eh, Ola Wenström och och eh, Lasse Lagerbeck och Erik Niva och Boce Pettersson och det här gänget Att jag. Vill se, titta på det programmet eh, för att jag, jag tycker liksom fan också. <laughs> jag skulle hellre göra det. De gör det ju så jäkla bra också. <laughs> Men hur, hur, hur blir det med dig framöver? Jag läste någon artikel att jag ska bestämma mig rätt så snart kring radion och tv-biten. Ja. Hur, hur kommer det se ut för dig framöver? Ja, den, är, den, den är högaktuell, den frågan. Det, den, den är inte klar. Men den är högaktuell och vi för samtal med, med både med alla inblandade så att säga. Och den kommer att och, och landa. Det kommer att bli någon form av förändring. Det känns ganska tydligt. Eh, vet jag, jag, jag tror man måste... Respektera att sin egen... Liksom, det går inte att hålla på i vilket tempo som helst. Ska man, ska man umgås med eliten så måste man göra det på elitens förutsättningar. Och det är en kompromisslös satsning, tror jag. Vilket innebär att du måste vika hela dig åt uppdraget. Och då är det frågan om kan man vara i två påsar? Eh, hur mycket tid finns det? Eh, kan man vara på alla mästerskap, alla matcher, alltid? Eh, ett par kompisar i min ålder. Eh, jag är född 67. Som, som har vistnat här och varit inne liksom för att hjärtat och du vet, du vet det där och säga att nej, det var inte så. Men om du inte ändrar ditt liv så kommer det här nästa gång inte vara lika bra va. Och jag känner själv att jag vill inte hamna där. Jag vill på något sätt anpassa mig för att uh, kunna fortsätta satsa. Så det är mina tankar just nu. Och sen tror jag absolut inte på att, att jag, uh, alltså, du klarar inte av uh, tempot med mindre än att du är jäkligt, eh, eh, alltså du måste vara väldigt vaken i pallet liksom och vara med, du måste se och höra och den här närvaron i alla delar, man ser sämre med åren liksom. Så någonstans finns det en brytpunkt när man ska, måste dra ner tror jag. Absolut inte nu, men den kan nog komma om några år. Och det är min följdfråga. Du, du är som att jobbar väldigt mycket, du jobbar kvällar och ja. helger naturligtvis som vi gör i den här branschen. När har du dina avlastningsperioder? Och där kan du stänga av och vila? De senaste fyra, fem åren har jag nog inte haft någon. Och det blir ett väldigt högt tempo. Om man har två uppdragsgivare måste man vara 100% åt båda. Och då har jag varit iväg till exempel på ett eh, olympiskt spel för Sveriges Radio. Då tycker ju Simon att det var länge sedan jag jobbar för dem. Alltså det, det ligger i sakens natur. Och det kan man komma överens om man sitter och samtalar och man, man till och med strukturerar och avtalsmässigt hanterar det. Men på sista raden så, så blir det ganska hög press. Det blir ett högt tempo. Jag tror aldrig har haft fem veckors sammanhängande semester. I och med att jag kom till Sveriges Radio i, direkt från skolan. Alltså skola, formalister skola, Jag läste engelska en termin också. Men, och det är klart att det eh, blir speciellt elever men om, om, om jag lever och tror att kompromisslösheten är viktig, det vill säga att man måste köra det här om man ska ligga på topp. Liksom. Och vara väl medveten om villkorna och konkurrensen. Det är konkurrensutsatt va. Eh, då måste man leva upp till det också. Men du vill ligga på topp, det är viktigt för att göra det. Eller kan man skala ner det hela och inte ligga på topp? Förstår du vad jag menar? Alltså jag tror att... Eh, ja, jag förstår vad jag, menar. Alltså jag tror att om jag, jag bygger det jag gör på, på passion, engagemang, ärlighet. Att då inte vara passionerad och engagerad inför det jag gör, det vore ju inte ärligt. Vilket innebär att då, alltså det jag gör måste vara helt enkelt vara på topp. Alltså det vill säga att jag satsar för att vara där. Sen är det andra som bedömer om jag klarar det eller inte. Men alltså annars går det inte, tror jag. Och då, däremot kan man göra färre saker. Jag behöver inte göra både OS och fotbolls-VM liksom, till exempel. Så man kan ju konstatera att man kanske inte behöver vara med på precis allting. Jag har förmånen att vara det i decennier. i är det här eh, Men tanken finns där. Men liksom, nej men. Sen är det ju samtidigt så här. Det är det absolut bästa du kan göra. Alltså om du, om du, om du älskar idrott så är det, det finns ju inget som är bättre. Än att vara exakt där allting händer. Och spegla det nu. För den som följer idrotten. Det är en enorm, en enorm förmån i livet. Kan du känna att folk i vår bransch går in i den här sportbubblan och lever där och, och trugar vidare och kanske glömmer bort saker och ting utanför den här sportbubblan? Och om du kan det, det är ett problem i så fall. Kan vi, alltså jag tror att det är alltid ett lopp till som ska göras och ja, en turnering ja, men så är det. er. Men, men det där är ju också beroende på hur du lever. Jag menar, det, är ju inte... det finns väl en och annan skilsmässa i den här branschen? Det gör det kanske alla, men det finns väl en och annan alkoholist som har kommit ifrån den här branschen också, med sena kvällar och konstiga tider och alltihopa. Det har blivit bättre nu än vad det var förut. Det var ju nästan ökänt för de åren att det hörde till liksom, att man hade svårt att hantera spiriten. Och det är klart att det beror på att säkerligen att det är konstiga tider och också en hög press liksom, och så vidare. Så att någonstans finns det klart en risk att vara en bubbla och bara köra och så är det Men när man gör någonting som man, och det behöver inte vara att du just är det här jobbet, du kan vara ett annat också. Där du har ett väldigt högt, högt engagemang. Ofta är det ju konstnärliga. Alltså, och jag tror att det här är ett konstnärligt yrke. Att syssla med saker som sker direkt det är konstnärligt. Och då blir det folk som gör det lite speciella. så alltså Jag tror det är samma sak om du går in på dramaten eller på operan. Eller om du pratar med, med, med mål, någon, som, någon, någon som, som målar tecknar. så alltså den typen av konstnärskap. Så tror jag det är speciella människor. Det är som att säga målvakter. <laughs> De brukar vara det speciella alla lagidrotter. Vilka andra journalister ser du upp till? Du får välja fritt där, både radio och tv och även skrivande om du vill. Jag har ju Lasse Kink, Tommy Engström, Thomas Simpson som starka förebilder för radiokommentering. Jag är fylld av beundran för Arne Hägefors som alltså har under så många år lyckats syssla med idrott på yttersta nivå som underhållning. Så han är tycker jag. Eh, riktigt alltså. Sen är det många som är skickliga så jag nämnde ju Robert Pälsko. det är klart att jag, jag jobbar med Thomas Holm och Jens Fjällström jag har stor respekt för deras yrkeskompetens. Eh såklart. Jag är glad över att journalistiken har svängt lite. alltså som offside exempelvis att den har svängt lite eh, och bidragit till ett djup. Alltså offside har inte svängt men journalistiken har, har, ger ett utrymme för den formen av. ...av eh, reportage och granskning, mer djupblodande, att insikt så att säga. Det är klart det är Johan Orenius Jätte förlust i för Den där djupblodande aspekten ser vi nu numera i, i TV-studios också. Erik Niva är offside på efficienten ja. i, i satsport och ja. på något sätt Simon Bank är väl det i, i tv 4 satsningar ja. i vissa fall. Det där såg vi inte för 10-15 år sedan. Nej. Lika mycket, eller hur? Nej. Det är rätt spännande att, ja. att man har adderat det till tv-formatet. Ja. Absolut. Uh, och, absolut. Alltså, uh, jag tänkte på det under fotbollscema alltså, när, man, när man läste. Uh, det, det bra med att vara i Ukraina under ett Europamängdskott i fotboll var att det fanns trådlös nätverk överallt. <laughs> överallt så man kunde ju ladda ner de här i läsplattan då både Aftonbladet och Expressen. Och jag tänkte på det att det är en helt annan form av sportjournalistik som Erik Niva och Simon Bank företrätsvis de två för Aftonbladet står för. Jössus vilka bakgrundsbeskrivningar, alltså historiskt tunga bakgrundsbeskrivningar av vad det är för match vi ska uppleva. Det är politiskt ibland. Det blir till och med politiskt och då kan jag känna så här att det är, att man tar det ansvaret. Jag är glad över liksom att ha matchen. Och, och för den ska ju alltid speglas med utgångspunktet på vad som händer och sker här och nu. Det ska man inte vara ovetande om vad en match mellan Polen och Ryssland i sig innebär. Men, men, så att det har ändrats på det sättet absolut. Eh, jag var ju sitt med i med en juryn som utsåg Erik Niva till årets i Stockholm. Eh, det är en skicklighet att kunna skriva och uttrycka sig. Det är en skicklighet. Mm. Det är en skicklighet. Däremot är jag inte... Alltså alla de här webb-tv-programmen som de tvingas göra... För att liksom skapa rubriker och klick på nätet som kvällstidnings, framförallt Expressen och Aftonblad, tvingas göra. Det är, där finns det en och annan som jag tycker är rätt bers faktiskt. Vissa sammanhang ska tv-göra så tv-människor, det blir det faktiskt bättre av. Det blev lite gnissel i höstas när kvällspressen skrev om din klubblojalitet, vilket är AEK-dagen. Ja. Att det eventuellt skulle sätta käppar i hjulet för din objektivitet som erikets man, mm. hur, hur ser du på det? Det är en avgörande fråga, därför att trovärdigheten är någonting som jag tycker jag är sjukt viktigt för mig, i min yrkesroll och för säkert alla som håller på med det här. Och trovärdigheten bygger på kombinationen av integritet och opartiskhet. Alltså integritet plus opartiskhet skapar trovärdigheten. Och om man säger att jag är partisk när jag kommenterar, då slår man egentligen sönder hela ekvationen. Därför att då påverkas integriteten också. Så den är, den var för mig, det tycker jag är fel. Nu får Markus Marcus Leifby tycka vad han vill. Men jag tycker det är fel, alltså jag, det vore märkligt att jag skulle, alltså jag, jag, jag köper inte det för att jag har inga problem, tycker jag själv, att kommentera när AIK spelar. Jag tror det är viktigt att man håller på något lag också. Sen har ju det här blivit, alltså det har ju blivit ännu mer känsligt. Vilket lag... Alltså, som, du, som, som du håller på. Tittar du på nu när Lars-Gunnar Björklund gick ur tiden så visade man bilder från Tip 6 när han var programledare sen 60-tidigt 70-tal. Då hade han ju ett på kavajslaget. Bosse Hansson satt som programledare för Sportspegeln med AIK-emblemet på Kavajs. Och det var en del av... Det var liksom ingen märkvärd på den tiden. Idag är det ju helt uteslutet. Ehm. Och jag kan kanske tycka att... En sån krönika underblåser ju... Alltså, det finns ju rätt mycket hat kopplat till idrotten. Inte minst i den här stan, där vi sitter. Eh, och att kommentera ett fotbollstäver mellan AIK och Djurgården är bland det tuffaste du kan göra. därför att Du får alltid dagen efter höra att du... Och det spelar ingen roll om, eh, om det är AIK eller Djurgården som har vunnit. För de som inte håller på... Alltså förlorande sida jag hör oftast av via mejl om dagen efter att tala om vilken idiot man är. Oavsett om det är AIK eller Djurgårdare. Nu kanske det blir fler, eftersom det här då eh, avslöjandet av att jag ska hålla på AIK har kommit. Men jag tycker att den, eh, den typen av journalistik eh, för, alltså matar eh, förutsättningen att hata lite till. Eh, och det, det tycker jag är så. Men du har inga som helst restriktioner att göra AIK-fighter? Nej, nej, inte alls. Jag sitter ju med, jag är tidig, det gör jag inte längre. Jag satt i förut med AIK-styrelse i Innebandu, det gör jag inte längre. Men jag är ju fortfarande verksam i AIK Innebandu. Sitter med sportkommittén där, en av fem. Det är förbannat roligt. Men, men jag kan inte säga att det någon gång har på något sätt påverkat mig i mitt jobb att för AIK-hockey och AIK-fotboll. Det var ju för att alltså, jag tror Stefan Ishisaki i Helsingborg twittrade och tyckte att jag fan vad jag skrek. Jag, jag menar Ishisaki känner jag ju lite sen han bodde här i stan. Fan vad, sen vet han att jag är i Kåre då så skrev, skrev han på Twitter att fan vad han skriken när Laurent som gjorde det där målet vilket jag tyckte var sjukt vilket skott. <laughs> Jens gjorde en analys utav det där målet i studion vilket är alltså, helt magiskt bra TV tycker jag och då blev det ett snack på Twitter det är så. och så landade det i en krönika. Vad ska det ju tittaren och lyssnaren som avgör om det är så eller inte? Eh, håller jag på AIK så att det hörs i sändning, ja. då ska jag inte. Men du ska ju nämligen inte kommentera matcher som kan påverka AIKs tabellposition heller. Alltså om AIKs som att vinna en titel eller inte åka över eller vad man nu vill vidarevända till, ja, då ska jag inte jag kommentera en match som är påverkbar för AIKs tabellposition. Alltså, du kan ju driva den där rätt långt när du pratar om opartiskhet. Nej, jag, jag, jag, jag tycker absolut inte att det är rätt. faktiskt. Helt fel faktiskt. Vem? Jag gissar att du skulle ge ett långt svar på den här frågan. Men jag, <laughs> jag, jag hör allt. Ehm, vem tycker att jag ska intervjua framöver? I en sån här situation. 45 minuter. Relativt ostörd med någon inom vår bransch. Vem hade varit kul att höra på tycker du? Tommy Engstrand. Tommy Åström. Robert Pärlskog. Kanske, jag, har inte, jag har inte koll på vilka du har med idag. Just dem har jag inte talat med faktiskt. Nej. Men de är med på listan ja, naturligtvis. Ja. Tommy Engstrand kan ju tala om. Han kan sätta in det i sammanhanget sammanhang vad helheten är. Djurgårdare. <tom>, Tom är djurgårdare också. Jens är djurgårdare också. jag har en på nu. Däremot kan jag säga att. Nej men jag kan tycka att. Att man håller på ett lag det är ganska självklart, däremot så är frågan, får du ha en koppling till det laget? Alltså kan du sitta med i en styrelse, en innebande? Den, den tycker jag man kan diskutera. Där tycker jag det finns en etisk fråga. Nu gör jag ju i och för sig inte det längre, men jag har gjort det i många, år. Men jag gör inte det längre, så den tycker jag är korrekt att prata om. Är det etiskt rätt? Jag satt ju med innebandeförbundets styrelse en gång i världen, eh, som vice ordförande i Svenska innebandeförbundet. Eh, då var jag representant för innebandet på ett riksidrottsmöte, så jag satt var inte av fyra för innebande som skulle rösta. Och då stod vi i en rulltrappa i Malmö i det här mötet. Och då åker stolt dåvarande på Sydsvenska Dagen. stod precis bakom mig i rulltrappan. Nej framför förlåt. Och så vände han som mot mig. Och så sa han det. Granqvist, du är här för innebandyn. Hur fan kan du vara journalist och sitta i ett idrottsförbund. Och sitta på ett riksdags möte och rösta. Det är fan inte klokt, sa han. Och så, jag, det var det. Så när rulltrappan så som han så, med så sa han så här. Men det är klart, det är ju innebandyn. Det är ju ingen människa som bryr sig om det. <laughs> så han det det kanske därför jag kunde vara så mer djupt involverad in i bandet, jag, jag tycker jag har nytta det i mitt arbete. Det är nyttigt att hålla på med en energitidrott oavsett vilken sport det är. Därför att Det är samma mentala processer som finns i de olika idrotten. Det spelar ingen roll var du är någonstans. Det som händer i ett lag det är de samma. Men det är en annan historia. Mm. Så det Tommy Engstrand, Arne Hägerfors, definitivt. Någon mer? Niklas Ide, mm. Björn Jäger världens absolut bästa på att kristallklar hur man ska göra, hur det ser ut. Alltså han har en sån hög lägstanivå så att det är herregud. Okej, okay, sista frågan eh, som jag ställer till alla är jag har kallat den här podden för agendasättarna. Och med det menar jag lite att jag vill träffa folk som på något sätt driver vår bransch åt något håll. Vilket budskap har du med din journalistik eller på vilket sätt känner du att du liksom flyttar fram positionerna i sportjournalistiken? Det känner jag inte att jag gör <laughs> eh, i mitt yrke så. Möjligtvis genom produktionsbolaget. Eh, och där tror jag att kommer, vi kommer se en förändring av tv-tittandet framöver. Vi kommer eh, ha en mycket närmare väg till det vi vill titta på. Och den processen och den omdaningen sker nu. Det ska bli kolossalt spännande att se vart det tar vägen. Eh, när det gäller kommenteringen så ska jag, oavsett var jag hamnar hur det ser ut här nu in på nyåret, Samtalet är ju högaktuellt nu så äh, kommer jag i alla fall fortsätta vara, äh, vara mig själv <laughs> på de uppdragen som, som ligger framför. Så får vi se vad det räcker till och hur, hur länge tittar och lyssnar har du överseende med att jag finns där. Lycka till med det. Ja, tack så att Stort tack. Stort tack. Ja, tack själv. Tack själv.